بسم الله الرحمن الرحيم کتصدق بالقيمه عند فوات ايام التضحيه ورونو دمح کې وې چې عجوب دفيدې په مسک داحتياط دا دوجنه دا دي قد تصدقي بالقيمه عند فوات ايام التضحيه اشكال دا وريديږي چې تشبيه نه سي کوي لکه ولنه سي کوي زك نه سي کوي چې الت عجوب الفديه دی. او دلته قد تصدقي دي وسهتا په نحوان پيغي شرجه ميبان نه پيغي عبارت په حذف مضاف سره د اي کوجوب تصدقي کوجوب د دا پرد سحت حد تشببي د فاردرې چې تشبی صی شي بر اوکرته وور په درا دا دامت دغه دی کووجوبېته صندې بلقيمه لکه واجب واې د خیراتی کوو د قیمت د بیزی هلته بلقيمه او دلته بقيمتشااعتي اشاره دی خبری ته چې اپلان ک عیوز د چا دی دی ان نظر حال فرو که نظر وکړی په پهیربانه چې س قبانی واجبږ دو وجونه دو وجونه یا چې نظر وکې چې دراران کې په مبالې قبانی واجب ده اوسې واجب د لکه نظر کله چې دا کارو شو دا قرباني به دویم فقير چې واغستله نو په اغستله د نيت د قربانې باندې کنه هم واجبه شول <سؤال> هم دا مسرنا اشنا مسله نيلوسي رحمت الله عليه ذکر کړي دا چې ذکر کړم زدار فقير سره دي او هغه چې د قرباني په د قربانې باندې واغستله او هغه ترک شول الګ قراره کینه ګرول مکو نورس غلی شلګه اذن خدای بوته دی ولګي د بلا واغستله تي واغستله بلای <سؤال> واغسطله خدای دې قربانای د کور نماز کې بکه دواړه په ابلم پیدا شوه د پیدا شوړه بالا لې تا ته چا ویچیت غراواله که بس ته یو د باندې واجب بنو د باندې هغه دي واجب شوبند د ازحیه غسطله او هغه خدای رو کړه روخه خو کلی شګره بلای واغسطله او مالدار سره چې دې کړه هغه چې کلی قرباني واغسطله پنید د قرباره باندې هغه ته رو کښ ولا ادي کې بلای واغسطله هغه مړه پیدا شولا چې کمي ولا لای یوا لالو دی لکه دا وله ال مر ته وله کرا دا یو فرق به بدی کی که چرته اغه مخکینه په قیمت <متحدث> کې چذنه اغه سیواوه دروست نه چذنه په قیمت کې کمه دا د ډیر شوه پینزه زره روپې په چذنه به خيرات کیر عملدار سره وره اغه مخکینه لاله کی د ډیر زره اغه سیوا در مست سیوا سیوا پدې پینديشت زره په کی ځان ته وله کاره لګه اغه خيرات کیه هوګیا که و نه گیا دا مطلب د دا غځه دی و سرې ان نظرهحل فقيرو او اشتراه وسته لکه او بیا سکهله حالکه ای غست له په د قوربان او بیا زري چې د یار ما ممانه راغلل له بله قیمت پرکې لکه وستا لکه او بیاشاي یا برینې بزور کې ان بقيیت حیتن کړ ا چې سوکهه؟ جون دایوه سوال لکه جون عند فوات فاتي اا م تزحه یا بردي قیمت وورې. کله چې پوڅي ایام د تضحیه ایام د قربانه راځي تیرېږي او د علاله نه کړل نو بس دا وخیراتی ورکی طالبان بیان نچې د نسین تبو زی علاله وکړي ځان یې عین د بواتی ایام التضحیه ایذن للاحتیات کل فديه للصلاه ایذن للاحتیات کل فديه للصلاه سر دبلا شکانه فو التشبیههم بالمساله المتقدمه ودا تشبیهه د مخکنیه مسلې سره وجواب عن سؤال مقدرن اوسره تلګي هم ځار تنه <سؤال> سوخه لګیدا کنه؟ دا زيو لګيده؟ يعني مقصد د ماتين دادي چې ما لا يعقل شرعا كم شي چې شرعا عقل <سؤال> کې نرازي لا يكون له قضاء وخلف عند الفوات <سؤال> دا غي د پر قضاء وخلف نه پوغد پوت کيده کې پوغد څه لگا پوت کيده کې دا يخلف چې نه اګه نه كم معقول شرعا نه لگا والتضحيه تضحيه سمانه ائ اراقه الدم دا وینات یول دنه هر دن کی په ایام دنه هر کې چې دنه دا وینې ته اول غیر دا په عقل کې نه دی چې لکه وینې د سړې د سرو مړکیو دته به ثواب هم ولاو شي نه شه د حلالي کې مګ قتل دی ومکیو ثواب دی ته به شي دا عقل مني ها ده الله په حکم دغه الله بنده اه لانه اتلاف الحيوان زکا چې دا خو د حیوان هلاک ول دی په یم بغي الله يجوز قضاءه نو پکار د دې چې جائز نشي قضاء د بتصدق بعين الشات او بالقیمه بعد په وات ایامه چې رازی د قربانه لرلی نو عقل داوي چې خاصه تعذيب د حيوانو هلاکول د حيوانو نو د دې د وجهه څنګه په دبره قضاء کې قضاء ان بدره تصدق د عین شات بيزدي واري چاله د ورکی یا د بيزي قیمت تور کی د دې ورکی کې نو عجاب به انه وجوب تصدق بالقیمه افراش ده تجوابك هو وجود تساقطت بالقيمة او بشاة بعد فوات الأيام للإحتياط لا للقضاء، هل تقول لك؟ هل تقول لك؟ وذلك لأن التزحية في أيامها زكت التزحية في أيام التزحية، هل مدا ګورا مدا ګورا ګرې په دې ایام تر کی يه تهتمل ان تكون اصلا بنفسها احتمال ريچ دا پخپل مقصودي لكن وتتمل ان تكون خلفا احتمال ريچ دا خلف شي به اي يكون التصدق بعين الشات او بقيمتها اصلا اصل سو عين الشات ور کوليه دا قيمت هو ان من تقلى الى تضحيه مدا ګورا وان من تقلى الى تضحيه بعارض الضيافه الناس ازياف الله تعالى زکه دا خرج د الله تعالی ملمانه دي په هزا ایام په دې او قاعده دا, دا, دا قیدا دادا چې ململ خلق په خطر کې سره چې دن اغا ملمصوب کې لکا نو او غا چې د و ضیافت انما تکو غا دارچا غا پېشت کنه په دې باندې دی. خن له غریه ها ها ګرمه دا غریه به دا خلنه دا انما تکونو بیاتیه بالتعام وهو عند الله اللحم المذکى المراقم من هم اغاده چ پاکي اوينه تي تر شي ليكو كنا اول تناولنا تناول فرمايي ليكو كنا اول تناول الناس من طعام الضيافه المكرمه پيشګو غري اوم دا وجدا چې د خوراک د لوي اختر نمخ کې د مز نمخ کې خوراک کول چې د اغندي پکار مكروه نه دي زکات مستحب مل د پتر د استباب سر کاره حتي نازي خو مستحب دادي چې سړي قرباني خپل خوراکو کې زکه چې الله تم المكره چې الله زم المستوب خوراکو کې مل مستوب دا او اوه دلک وإن الله تعالى لحب المذكر مراقبه الدم ليكون اولا اولا تاول من طعام الضيافه المكرمه فما دام كاردي الايام موجوده ترسو بجهداري موجود بينو قلنا موغو ان التضحيه اصلا بالاسيا لكذا على الاول الاصل دي وعملنا بالمنسوس ام عملكم مرصوص باني النبي استامي تاسو قرباني کوي لك او الله تخوتي او سنت ابيكم دا مرصوص دي فواذا فاتت الايام كلا شي ايام شي فوت شي نصيرنا الى الاصل اصل تچاتذو لك سمانا اسيا عين شات ور کول دي وه کنا قیمت وقلنا ان التصدق <سؤال> بعين شت او بقيمته هو الاصل <سؤال> <سؤال> فحكمنا به بمحكمه ثم اذا جاء العام سنداد اعتراضه لك سكارونك بالكل تشريش او غرزو کي دي دي قربانيو کي کرا وي بس دياله شپيتو گوزو نويرشترا ولک کنا قسم کډو گنه شپيتو نسوتر علما دولس بياذ دولس گوزو نچي دوست نشب کمي دي توبيروس حکم کیسه دا د دې العام الثانی کله چې عام ثانی را لم ننتقل من هذا الحكم من د دې حکم نن نقل کې ولم نقل بقضائها مغنو یو قضار دي باندې علا ما کار فی العام الاول علا ما کار فی العام توجو توجه توجه مجتهد اجتهاد کو په مسره اجتهاد مجتهد اتحاد کو مسئلہ اجتهادیه کی او بیا قاضی پاری باندې فیصله وکړل او د دی قضاوت نرستو د دبل اجتهاد پیدا شو د نرستو اتحاد له اعتبار نه وي ولی اول اجتهاد دا دام اجتهاد لیکن اول اجتهاد هغه مقرون ګرځدل په قضا د قاضی سره اېکې قاضی فیصله کړی دا او دل ته د نو نرستو اجتهاد له قاضی په ځای سره الله مقرون ګرځن وی نشته بدی دا ارماجتا حاشه کتلوی حاشه یو ځای کې لري لري دی او ګوري یو ځای تا ای وی الا ترى ان اجتهادا اذا ما ذا حكمه لا يغيره اجتهاد يحدث بعض دا ټکی د مطلب دا دی چې یو مسله اجتهادي وي اوږي کې کی او پیسہ له کی او رستو به بل اجتهار پیدا شي اگر رستو اجتهاد له اعتبار نه زکه اور اجتهاد هغه په قضا د قاضي سره مقرون ګرځیدل له دا مخکې اجتهاد له وجې نه اعتبار یي